Follow my lead. Okej, okay, here we go. 3, 2, 1. Antonina and Christian. Motherfuckers. You can curse in Sweden. It's okay. Ja, men hej! Vi är äntligen tillbaka. Det här är Antonina och Christian Spånar. Välkommen till våran lilla podcast där ja. vi pratar om diverse saker som påverkar oss och topplister som... Tala tillbaka till barndomen och allt möjligt. Nu är det något idag som ligger dig väldigt varmt om hjärtat. Är det är någonting som berör dig oerhört mycket och som du gör en väldigt stor apparat av. Ja, det skulle jag nog vilja påstå att det är faktiskt. Och, jag, jag håller ju mm. faktiskt på här och jag har Anders Johanssons bok med mig in här. Jag håller på att läsa den nu. Jag tänkte att jag skulle läsa ett stycke men så hittade jag det tyvärr inte. Så att jag tror att vi kanske får skjuta upp det till en annan dag. Ja, ja. Men då fattar du hur roligt det var, varför jag ändå har med den in. <laughs> Så jäckligt roligt. Eh, Anders... Här kommer det. Okej. Okay. Är du med? Mm. Anders Johansson alltså trumslaga pojken är det jag läser från. Och det är ju Anders har ju spelat med Hammerfall Han spelat med Ingve i Rising Force. Och hans pappa Jens. Nej, inte hans pappa. Hans bror Jens spelar ju med Rainbow. Hans pappa är en gammal Jaspurskad. Ja. Alla det här har liksom egentligen inget med dagens ämne att göra, men vi kör. Ja, mm. är du med då? Eh, han var ju en riktig, riktigt, riktigt för när han var liten. Och detta är bara någonting som han gjorde. Mm. Eh, titeln står det så här, grannarna fick smaka, ledde till flytt för oss. De fick ju flytta så mycket för att han var så jävla jobbig, han och hans bror liksom. Okej. Okay. Vi spelade mer och mer om musik och grannarna klagade mer och mer. När mamma inte var hemma brukade vi kasta ståldankar i väggen som vette mot grannarna samtidigt som vi vrålade könsord. Och Jens slog över pianots alla tangenter med efterklangspedalen nedtryckt. Om jag någon gång vaknade i mitten av natten och energiblixarna i hjärnan, det var när han bara var tvungen att göra någonting, eh, vaknade mitt i mitten natten av energiblixarna i hjärnan, vilket tycktes hända mer och mer. Gick jag till köket för att hämta en rå potatis, stegade ut på balkongen som låg kloss med deras, man börde bara hängas ut något för att kasta in potatisen så den small i deras vardagsrumsfönster. De måste undra att varför det kom så mycket potatis. Är det tid och otid klockan kvart i fyra varje natt. Vad fan? Jag har aldrig mått så. Ja, det är ju måste äh, du, ha haft du? världens torrets, eller? Äh, torrets? Nej, äh, men vad säger man? Alltså, typ tvångstankar, att ja, äh, det här någonting liksom. är det. Men det. Ja, de skulle bara störa ja. grannarna liksom. Ja, det var min rekommendation av att läsa en bok. Det är Anders Johanssons, den är fantastiskt rolig. Sånt här är det hela tiden. Ja, det vill jag vilja lova att det säkert är. Så, nu har jag fått ta upp mitt ämne. Nu är det dags för ditt ämne. Ja, eller vårt ämne idag faktiskt. Skulle jag väl snöra säga att det är. Men Försöker idag, kasta över det på mig. Idag ska det handla om offentliga toaletter. Ja. Och hur man förhåller sig till offentliga toaletter. Och vad man har för erfarenhet av just detta. Jag har även tagit fram lite statistik kring ämnet. För jag tänkte att det kan vara väldigt intressant att veta. Detta är ju egen, egen, äh, egen forskning som du har gjort på det här. Inte statistiken och så. Men du har ju börjat kolla upp lite för din egen privata... Eh, svär så att men säga, alltså med detta går ju helst inte nej, det är ju detta jag menar du vill ju gärna grotta in dig i ämnet och så ska vi göra ett helt poddavsnitt <skratt> av detta nu så vi tar det dit det kommer och det är lite du som får berätta vad det är du vill ha ut av det då. nej men alltså grejen är så här. på något sätt vill jag ju försöka komma över min alltså som jag har såklart ja, men... jag, menar, jag har ju alltid handsprit i min handväska eller i bilen eller i min jackficka den är ju med konstant. Ja, det... Har jag inte det så har jag gärna en våtservett. Alltså en sån liten förpackning med våtservetter. Vad är det som gör att du har detta? Det, när började det jag... och varför? Jag kommer det... faktiskt ihåg när det började. Jag, var, jag gick i femman- och min kompis var supernoga med att tvätta händerna. Hon kunde stå tvätta händerna jättelänge. Så att det blev jobbigt att kom nu. Nej jag måste bara tvätta lite. För riktigt och det spritades. Och det gick inte att ta in någonting med händerna. Utan skulle man nu ta i det så var det jättegärna med armbågen. Eller kanske knät eller till och med foten. Att hon gjorde så här? Hon gjorde så. Ja okej. Och det bara blev att hon gjorde så. Då började jag också göra så till slut. Faktiskt. Ja så, det är bara... det är... så hon kan ha haft en sån här. Ja, det är ju en tvångstanke av ett slag, eller en sjukdom, mm. eller hur man förklarar. Som du bara. Då hänger jag också på. <laughs> det är konstigt. Okay. För att så här händer det om vi är iväg någonstans, eller så där, och du kommer först mot en dörr. Då öppnar ju du den armbågen och ja. det är jävla trocklande för att komma ut ur dörrar och sånt där när mm. du ska öppna dörren. Liksom. Ja, men det är ju en tvångstanke. Ja, det skitjobbigt. Men om jag öppnar dörren före med handen, kan du hälsa på mig direkt efteråt? Jag skulle nog inte göra det om jag inte var tungen. För då är det ju ändå så fort du hälsar på någon. Ja. Du har ju aldrig någon aning om vad någon har varit. Säg Nej. bara att vi är på Sweden Rock. Då är de du hälsar på. Du har ju ingen aning vad de har gjort. Nej men då brukar jag ju oftast gå och tvätta händerna sen efteråt också. Direkt efter du? Aa. Det har du aldrig gjort. Jo. Det har jag aldrig sett det att göra. Nej, Detta är, nog är bara inte 24-7 heller. Nej, men 23-7. <laughs> <laughs> Nej men jag vet inte, jag tycker det är skitjobbigt verkligen. Jag försöker ju nu på äldre dagar att komma ifrån det lite grann. Jag försöker typ att inte tänka att jag måste tvätta mig om händerna. Eller jag måste sprita händerna. Eller jag måste ha den där våtservetten. Jag försöker verkligen och, och jag tycker jag har lyckats ganska bra den här sommaren. Har det någon gång påverkat dina händer att de blir torra, ja, skadade på det sättet? Ja, väldigt torra och knössliga höll jag på att säga. Men det är så här torra och... Det är ju jättejobbigt jätte på vintern, det är då det som jobbigast verkligen, för att få jag sprickor kring allt som mm. har med handen att göra. Liksom. Men det var aldrig så som jag hade ett tag där. Eller? Nej, för det var ju något... Jag hade ju typ Ebola i händerna, ja, eller fingrarna. Ja, någon svininfluensa Ja, någonting handen, var det ju. de De var sprack, de svullnade, de gjorde svin och jag kunde inte få ihop fingrarna. Mm. Och de såg ut som att de kom från möglets land. Liksom. <laughs> ja, men det var ju otäckt. Ja, då, de var inte fräscha. Men när det blir sådana problem också så blir det ju att man vågar knappt hälsa på någon man vill inte visa händerna. Det tycker jag är det största problemet. Mm. Eller, förutom att det gör svinont och jag vaknade ju på nätten av att det gjorde ont. Men just det här som kommer till det normala livet, eller om man säger, det sociala livet, det är ju att du hela tiden vill gömma händerna. Blablabla. Mm. Bla bla. När det är en sån grej, ja. ja det är ju fruktansvärt. Ja. Så du får nog passa dig för att ja, men jag har ju för börjat mycket nu. skit, Och, in, liksom. Alltså, den här sommaren har jag varit superduktig. Mm. Jag har inte alltid haft med biten. Jag har inte alltid haft vatsarvätter, utan jag har utmanat mig själv lite granna. Men om du nu, när du utmanar dig själv, ja. kan du ändå äta typ en hamburgare? Nej. Nej. Ja, nej, det, det finns lite kvar. Utan att kvar. inte tvätta händerna, menar du? Ja. ja nej, du skulle aldrig göra. Men om du äter hemma, alltså ni ska äta middag, mm. säg då åt alla i din familj då innan ni sätter vid bordet att tvätta händerna. Ja, yes. ja okej. Okay. Mm. Mm. Alltid tvätta händerna innan. Mm. Ja. Det är som med Lundberg på Emels <laughs> Vi <laughs> ja. har ju tagit fram lite statistik här eh, just kring eh, kring offentliga toaletter i Göteborg. Eh, och då är det en liten lista som Göteborgsposten har gjort. De har listat offentliga toaletter i Göteborg som får flest besök. Och de som eh, inte används lika flitigt. Då, har de en eller? lista på de toaletterna som besöks mest i Göteborg? Ja, det är ingen Där. direkt lista. utan det är, Nu har jag typ två stycken som har varit... Eh, i den lista på två stycken. Ja, jag, i och med att det var för den här plus-tjänsten kom Det var det där att vi talade. där. Men skulle jag få gissa på de två som. Eh, är, ja, men absolut inte. Då skulle jag gissa på Drottningtorget, mm. den som är där. Okej, okay, ja. ja. Och nästa är på Heden. Inget rätt Inget alls, rätt faktiskt. Då får jag gissa på nästa dag. Då. Mm -hmm. då skulle jag säga. Nu vet jag inte vad det här heter, men är det Kungstorget den heter? Ja, Kungstorget, säger jag. Ja, nej, det är också fel. Faktiskt. Heter det Kungstorget? Den där Kungstgatan går upp, där han står på hästen. Heter det Kungstorget i Göteborg? Eh, ja, det gör det väl. Ja, väl, känns det, men det, känns men det känns rätt. det känns ändå fel att, nej, ja, ja, nej Jag men... slutar gissa, säg inte att säga äh, Backegatan i Möndag. Äh, ja, då är det ju totalt omöjligt. Nej, men det står så här då att äh, i topp äh, är toaletten vid Brunsparken. Ja. Där är det ju väldigt, väldigt mycket folk som är i rörelse ja, hela tiden ja. med tanke på alla spårvagnar och bussar och Nordstan som ligger där och Arkaden och allt för det nu Men är, vart liksom. ligger den i Brunsberg? Är precis när man kommer över bron där indianerna står och spelar blockflöjt? Ja, Eller lite bakom där ska du nog säga ja, att är Ja, det är in faktiskt. där. Ja. Mm. Med hela 236 951 toalettbesök under 2017. 200 200 200 000, nej vad säger man, 236 000 951. Tänk då. Besök. Hur många bakterier har en person? Du vet alltså, jag får ju panik. Ja, jag, jag förstår 1800. det. Men en sån här toalett skulle du aldrig kunna gå på, eller? Eh, nej, då hade jag nog hellre satt mig i en buske och kissat. Ja. Eller du vet sådär. Ja, För Jag håller med dig där. Jag skulle hellre nog aldrig gå in. Nej, jag skulle aldrig gå in på en sån. Utan då mm. hade jag hellre gått till McDonalds som ligger på andra ja. sidan gatan. eller ah, Jag, jag hade aldrig... Fem spänn eller tio spänn eller vad det nu är. Ja, jag hade mm. aldrig ens övervägt det alternativet att gå in på en sån toalett. Nej. Eh, vad har vi på andra plats? Ja. Avenyn. Nej men i andra änden av listan står det faktiskt då med, med 15 000 eh, Alltså det är ett första och sista ja, vi får? Ja, men det okay. nog vara. ja. Med andra nog vara. 15 498 besök då, eller uträttade behov är toaletten vid skanstorget. Jaha, jag vet inte heller riktigt vart den ligger. Nej. De Har ju tagit bort korvskosken där nu? Den kan jag inte riktigt se framför mig, men, men det är Varför ju jäkla skillnad på besök får man inte att säga. Ja, men där uppe känns det det Jag måste vara lite, lite undanjum med tanke på att den inte har så många besök. Och du och jag kan inte placera den Nu med en gång heller Nej. Men det är alltså ett företag som handlar om driften för toaletterna Som, som kan räkna de här besöken då. Och det är oftast hur, hur det mäts då är Vitalande man mäter. Kunde inte. Nej de här är ju gratis, det är ju offentliga toaletter eh, Det beror på hur många dörrar, Hur många gånger dörren öppnas och stängs ja, okay. Och även hur mycket toalett spolas. spolas. Alltså, mm. Har man koll på det? Ja, tydligen så har man väl det. Antar jag. För annars skulle det väl inte stå med här i den här artikeln. Undrar om det här viskanstorget kommer försvinna för att den används för lite. Ja, men det är femt nästan 16 000 besök. Det är rätt mycket ändå. Det är ju vin mycket. D då är det ju många som inte är som oss. Som ändå mm. använder Ja, men dem, precis. Så så det är många och så har vi 236 000 stek. gånger på, ja, i Brunsparken. Ja. ja, vid Brunsparken där. Så det, det är ju den mest använda toaletten under 2017 som är offentlig då för, för allmänheten liksom. Ja, ja nej, det, det, det är mycket jag har aldrig, tror jag, gått på. Jo, jag har faktiskt gått en gång och pissat, uh, undrar om det var under Göteborgskalaset eller någonting, på just den på avenyn där de mm. står ovanför kebabhouse där, ja. utanför systemet där finns en. Och, men då var det faktiskt att jag hade sån tur att städaren som städaren kom precis Åh, ut och jag tur. kunde gå rätt in. Så då, att, ja, då kände jag att nu får jag nog fan inte en knackspruta i benet här. Utan <laughs> jag kan fan pissa ordentligt. Jag fick eh, också vara tvungen att använda en offentlig toalett. det var när vi var och kickade boll på Heden. Eh, sent en kväll, hade vi hade väl match typ klockan korpen, tio eller? med korpen ja. liksom. Och då vill jag verkligen inte sätta mig i en buske för det var väldigt mycket folk runt omkring och då gick jag på den offentliga toaletten som är vid heren. Att det var så mycket folk i korpenmatch eh, klockan 10 en tisdag. Många... Gjorde du gjorde du eller Tänkte du någon gång att de är här för min skull? Att de nej, vill se mig nej, spela nej, fotboll? Nej, du var även målvakt va? <laughs> ja, det var jag. <laughs> det är något roligt med det. Stora joggingbyxor liksom. Jajamän, och så ja. lite sån eltejp runt... Eh för slattrat eller? Nej nej, nej. så byxorna ska hålla sig upp. Ja, det var där för det är så stora var de. <laughs> Jag har även ja. tagit fram en liten lista här då på på de märkligaste sakerna som både kvinnor och män har gjort på en offentlig toalett. Åh, oh, det kan vara så märkligt, tror jag. Eh, och det är en topp fem-lista då. Eh... But, är, är det både och i samma lista, eller är det en för män och en för kvinnor? Nej, men det är, de har svarat på olika saker, så det är olika procent på de olika grejerna då, helt enkelt. ja så vi kan ställa dem emot varandra. Vem som är, vilket kön som är äckligast. Eh, ja, på vissa punkter kan vi på vissa punkter. det. Mm. okej. Okay. Mm. Men då är det alltså en topp fem-lista där det här gör svenskarna på offentliga toaletter. Eh, men då börjar vi med, men börjar vi med. Mm. På plats nummer ett Börjar du med ettan? Jag Ska börja, börja på femman då. Ja det är klart okay. man gör men... <laughs> Okej okay, plats nummer fem ja. Vad män gör på offentliga toaletter Svenska män Varför får jag inte gissa på något innan du tar något? Ja men gissa då Jag tror. Kan det vara så enkelt att någon pissar utanför med flit? Kan det, kan det vara så enkelt? Ja, men det hör väl nästan till Ja, men är det med Nej. Är det? Så? Nej. Nej. Då tror jag att någon har slängt soppor, alltså skräp inne på en sån toa. Att man inte orkar gå till typ och slänga välpa på sånt, utan man trycker in det där. Nej, är det sant? Är den med? Nej, den inte ta, med. ta femman och då får jag höra vilken ja. standard det är på. på. plats nummer fem då, vad svenska män gör på offentliga toaletter, det är att onanera. <laughs> Fan. Ja, 12 procent har svarat att de har onanerat på en offentlig toalett. Jaha, det är... den var inte ens med i min vildaste fantasi Nej, det är tusen svenskar som har svarat på, på jag, tror, jag, jag tänkte faktiskt ändå gissa på att, någon, att man har legat inne på någon Det ja. tror jag är med mm. Men att man själv går in och onanerar är jävligt sjukt Nej men då måste man ju vara superkort Nej men helt tänker då kanske man går igång på just en offentlig toalett Du hade kunnat köpa det det kanske för vissa människor. det är sjukare ju, i min värld. kan ju vara kär i ett träd, typ. Jag ja, men 12 procent. 12 procent av 236 000 om man så säga så. Och det är ju ännu mer. Mm. Ja. Det, det, det, då, det är väldigt många. Jag tror inte så många tänder på träd. Nej, nej det är nog inte. Det är, fel det är fler som tänder på en offentlig toalett än träd. Det är skitäckligt. Vad är det för värld vi lever i? Eh, plats nummer fyra. Ja druckit alkohol ja. på 15%. Mm. Ja, men det, det är också stört. Men varför ska man sätta gå in utan, och, och det sätta det där? Det ja, där. det luktar ju äckligt. Och det är, som du säger, urin. Säkert jättemycket bajspartiklar. Ja, alla partiklar. Det är som, jag hade en kompis eller två kompisar när vi växte upp. De tog gärna en öl i en container. Den är också helt stöd. Det tyckte de var skönt att ligga bland Va? soppåsar. Det var det och, dummaste jag ja, hörde, det luktar ju skunk. Ja, jag visst. Men det var den här i valla typ väggar då. De fick glattat vara hemma hos någon. Fuldrakt, det var ingen som kunde se dem. Tyckte de tyckte att de levde i loppar. Liksom. Ja. <laughs> eh, plats nummer tre på vad män gör på svenska, offentliga toaletter. Då. Eh, haft sex, 20%. Ja, där kom den. Ja. Mm. Mm. Men den borde ju även gå in på kvinnornas då om det inte är alltså, homosexuell sex. Men... Mm. Ja, men den är med på tjejlistan ja, också okay. såklart. Mm. Ja. Men jag tänker också, det är ju så här fasiken, är man så sugen som man inte kan vänta en pytteliten stund jag tills man kommer hem eller du vet, tills man har checkat in på ett hotellrum eller vad det nu må vara. Vill man verkligen gå in och ligga på en offentlig toalett? Ett hotellrum kostar ju flera hundra det här kanske bara kostar en femma. <laughs> eller gratis då. Mm. Och det är väl, det är väl ett fyllesex? Jo, förmodligen. Ja. Förmodligen, men det är så här. Du, mm. Jag hoppas ju inte att det är fyra bröllopsdag och ut på restaurang jag vill gå in och ta en snabbis där. Sen går vi och spela shuffleboard. Ja. Så hoppas man ju inte. <laughs> Eller typ jag hoppas att så det är fulare än så. Eh, vi måste ta på kondom. Och nej, jag tappade den jag hade brutit förpackningen. Eller jag vi har ingen kondom. Igen. Vänta här, det ligger den här. <laughs> ja. Jag sväller av. Eh, på plats nummer två. På hela 34 procent. Byt om. Ja, om ja, men den brukar... köper jag. På Eden hade ju en sån grej kanske kunnat funka. Man byter om fotbollskräderna och ja. så hoppar man ut och kickar bort. Ja, men den liksom. köper jag. Mm. Ja, sådär. Ja. Jag brukar alltid komma ombytt. Det kan ju vara ett tips ifall man... Så. Ja. Eh, på plats... Du vill ju inte blyg heller för att byta om uppe. Nej, jag hade Nej. kunnat byta om uppe. Ja. Jag hade inte gjort någonting. Eh, på plats nummer ett. Eh, Använd mobiltelefonen då på hela 50 procent. Att man sitter alltså och uträttar sina behov och sitter och meckar med telefonen samtidigt. Nej men det kan det väl inte vara? Jo. Använd mobiltelefonen, står det. det. Vad tänker du att det skulle Nej, men det var... den är ju sjuk att den ens är med. Vadå? Vad gör du på en offentlig toalett? du min mobiltelefon. Ja, Säg alltså att man sitter, alltså, ofta så tar det Men du kan inte lägga till det där till... att du sitter och, och skiter. Jo. Och, fast då är du ju på tovan, Detta var väl att använda det till annat? Nej, nej det var bara vad man gör på en offentlig toalett. Så på plats 5 där är det typ en baironk då? Ja, kanske. Det gör det ännu sjukare? Nej, någon har ju gått in på toaletten och nerat bara. Ja, fast där lägger du inte till att göra något behov. Nej. Det gör du ju på första platsen med mobil. Ja, jag bara tänkte att vem går in där annars? Alltså det kan man göra hemma när man sitter på toaletten och kanske kollar. En, en, en Vad heter det? det, var det med ja, behöver inte men Den var ju jättekonstig. Ja. De andra hade ju att vad gör du på en offentlig toalett utan att använda toaletten. Den här var bara, man går inte in där och ställer sig och tittar på mobilen. Om ja, det inte regnar. Ja, men det är ju stört. Ja. Ja, ja. Yes, på vad kvinnor gör då. Är det då? kvinnor nu? Mm. Mm. Topp fem, det här gör svenskarna på offentliga toaletter. Ja, på något sätt så tror jag att eh, byta om ligger högst upp på den här listan. Det har du helt rätt i faktiskt. Ja, det har jag. Ja. Ja, vad härligt. På hela 43 procent. Och mm. på plats nummer två, nu kör vi ombytt här då. Ja, nu kör vi ombytt. På plats nummer två är det 14, eller 41 procent som har använt mobiltelefonen. Ja, den är okej. Okay. Ja, skit i den. Ta Sen, plats tre. Plats nummer tre, 14 procent, druckit alkohol. Ja, men ja. ja, plats... då sitter man alltså och tar sig en piss kanske och, och dricker lite öl. Ja, men så att man går in, oftast går ju tjejer inte in en och en på toaletten utan man går in några stycken. Ja, ja då har så, en så, med, har med sig. Ja, men en flaska eller en, en liten plunta och så tar man sig en hut när man är där inne kanske. <laughs> Detta är ju någonting du har gjort. <laughs> alltså, du har aldrig sagt. Mm. exakt det här. Kör du en plunta? Ja, jag har kört plunta några Är det gånger. sant? Vad ja, har just... du i den Du dricker ju bara cider. Ja, men Ibland har man trattat lite starkare grejer i det. Kompisen hade med sig en plunta nu när vi var på fest. För inte ja, så ja, exakt sedan. det här visste jag. Ja, Okej, okay, ja, kör då. Ja. Eh, plats nummer fyra. Åtta eh, procent har haft sex. Åtta procent. Och på männen var det ju 20%. Ja. Så det är nog väldigt mycket... Lugnare bland männen eller... Nej! Lugnare bland tjejer är det ju på 8%. Det är ju fler män. Det är ju förmodligen kanske lite mer... Um, jag tror att... som kanske Eller att männen bara hittar på. Så kan det också ja. vara. Så Vi kommer det aldrig vara. få svar på alla våra frågor. Ja, på plats nummer fem. Ja, läst en bok. <laughs> den är god. Slash tidning. bok, ja, 4, det, ja, bok är god. Ja. Så jag tar tre kapitel här inne så syns Ja, den är god. <laughs> <här> <här> <här> finns det någonting på de här listorna som som du hade kunnat tänka dig att gå in och göra för 500 spänn om man säger så. Att du ska läsa en spänn. bok. Då är det verkligen att sitta där i tio ah, minuter och bara läsa har, en bok. Det är inte ens värt 500 kronor. Nej, det är det jag menar. Nej. Nej. Så alltså, det finns ingenting så riktigt. No. Kolla sin mobil. Eh, men är, om. Ja, var vi om, Det med. hade man ju kunnat göra. Liksom. Men alltså, för mig, om jag måste använda en offentlig toalett. Då tar jag ju typ halva toalettrullen och lägger på. Om jag måste göra nummer två till exempel. Ah. Halva toalettrullen ligger ju på själva sitsen där liksom. Ah. Så... Jag hörde om en kompis som var eller är från Forna Jugoslavien och de bilade alltid ner dit under somrarna och mm. någon gång så var de tvungna att stanna till i Tyskland på en offentlig toalett. Han sa det var så jävla äckligt. Han var inte mer än vad var vi då? 10, 12, 15 år. Han eh, la papper och tog sånt här toa-ställ eller sånt här plast ja. du vet, som du kan lägga och la det där och sen ställde sig uppe på ringen. <laughs> för att han tyckte att det var så jävla äckligt. Det är det sjukaste jag har hört ja, i hela mitt liv. Det var helt nödigt att lägga så mycket grejer om Nej, han kan du se. få det under fötterna <laughs> Det är skit. Ja, är riktigt sjukt faktiskt eh, Jag läste också att de fräschaste offentliga toaletterna i världen de finns faktiskt i Japan Ja, men det förvånar eh, inte och Där har de liksom en rad olika funktioner Sitsen är bland annat uppvärmd vilket är skitäckligt. Ja, den känns inte... um, det känns ju som att någon alltid har varit där innan då. Det finns ju inget värre än när man går på toaletten och den inte är kall. Utan man sätter sig på en gömme. Ja, man måste ju värma upp styr. den själv eller? Ja, det hör ju till. Eh, spolas automatiskt när man reser sig upp. Ja, och sen så snytt. finns det även då att toalettlocket fäller upp och ner sig självt. Eh, och sen finns ju också den här funktionen som vi har testat. Eller jag har testat på en sån här toalett. Att det skjuts ut en liten arm. Ja spolar rent där under och sen blåser rent för att man inte ska behöva använda papper igen. Ja, ja, visst. Mm. Det, är, det är så konstigt när du säger vi har testat. Jag har vi inte, utan du har testat. Jag har Men det. jag tänker på det, det som slår ihop sig. Det får inte vara för starkt där, för skulle det bli något fel så då krossas du ju ner i toan. Ja. eller hur? Sig. Man får ja, bara får man om man passar sig. Ja, det får man passa sig. Ja Det finns också en bra grej faktiskt för, för de som kanske Ja, men det finns ju faktiskt folk som verkligen har problem med mag och, och tarmar och sådär, och verkligen behöver kanske veta vart de offentliga toaletterna ligger om man är ute på stan och går till exempel. Då finns det faktiskt en app som heter Toa-hjälpen. Ja, herregud. Där man har ja. koll på vart alla offentliga toaletter är någonstans. Ja, men det är väl det bra i och ja, för sig. Framförallt, alltså, jag hade klarat mig utan den, men när man har barn så är det väldigt bra. För att där är du så här: jag pissar nu, mm. ja, vi får hitta en toa, Alltså, jag måste pissa nu, ja. nu. Jag skulle pissa att helst igår. Ja. Så, och då är det fullständig katastrof att man tror att de ska pissa ner sig hela vägen när man letar. Ja visste det så. Men ja, när vi var i London så var vi på det här eh, Harrods. Mm. Där inne på toaletterna, då är det ju en kille som går runt där och ja. sprutar parfym på det och tvättar händerna åt det sånt där. Det jobbet vill man inte ha. Gav det Andriks och så då eller? För det är ju skitviktigt att man gör det, är ju hans jobb liksom. Ja, ja det gjorde det Mm. Rydante. Jag trodde att jag gjorde det Åh, Men han hjälpte inte mig Nä. Nä. Jo, han, han städade ju toan innan man kom in För mm. han är ju väldigt snabb Så fort det öppnas en dörr så kan man ju knappt gå ut Innan han är en och, och gör rent den mm. för han har ju åtta stycken att ta hand om Så det blir jobbigt om tre går ut samtidigt Och hinner ju inte städa Han sätter upp såna här skyltar Ja men det är väldigt... Alltså. Sen vänta på mig. Nej, det är världens stressigaste jobb måste han ha. Stackaren. Ja, men jag tänker: Det här just med att spraya dofter och såna här saker. Eh, väldigt många kan ju vara kanske lite så här allergiska mot att det doftar ganska starkt. Och så här, Om man sprider dofter, så här: after toilet eller vad fan det nu heter. Men jag har. Och det, är. det är. Eh, Jag har världens bästa tips som man kanske kan ha med sig superenkelt. Ja. Eh, som jag började ha på gymnasiet faktiskt. För jag, då tyckte jag: Jag var en av de få som bara så här men måste jag skita. Men då måste jag göra det. Då gör jag det. Väldigt många i min klass höll sig tills de kom hem. Är inte bra. Med att göra nummer Nej. två, vilket är helt sjukt i min värld. Men det jag gjorde då, det var faktiskt att börja ta med mig en tändsticks, tändsticksask ja. till skolan. Och när jag hade gjort det, du vet, så tände jag den på toaletten. Och så försvann lukten. <laughs> det är världens bästa idé. Aha. Jag trodde att det skulle vara något egenkomponerat eh, tips här. Men det, det funkar ju det med. Det är inte alla som kanske vet det tipset. Det är jättebra. Hade du koll på det? M med tändstickor? Ja. ja, det har man väl använt sen man kom på tändstickorna, tror jag. På toaletten? Ja, alla och... gör ju det. Jaha, jag, jag lärde mig det på gymnasiet. Jag, jag sätter på hike eller något. Jag vet. Ja, ja, hike. Hike <laughs> är lärdomen till oss alla ja, Nej men jag ska jag försöka utmana mig själv lite När det kommer till baskluskandet såklart Och den här sommaren så har jag faktiskt dratt ner På mitt tvättande av händerna Så att eh, mm. Ditt största problem är ju att den här handspriten den finns bara i USA så så fort någon ska Till USA så mm. ska de ha en beställning Från dig och där mm. börjar ju folk tröttna Så de säger ju inte längre att de ska till där. USA utan att säger att de ska till Dammar yes. Och så ser du bilder på att de är i USA. Och då börjar du trakassera <laughs> dem där med. Jag vet inte ja. hur många gånger jag har frågat vår kollega Anders Ivers. Om han kan köpa tvåal till mig. Ja, ja visst. För jag älskar ju tvåal, Det är typ det bästa jag vet. Mm. Eh, men nej. Och han har ju tröttnat rejält. Yeah. Han har ju inte ens av sig längre. Det är inte ens till mig. Ifall jag ska förseja mig. <laughs> så att eh, det har blivit ett problem. Så är det. Tack för idag. Ja, tack för idag. Och, eh... May the toilet be with you. Oh, Hey, Hejdå. <laughs> Antonina and Christian, motherfuckers. You can curse in Sweden. It's okay. Last door. Right.